قران محترم حاضرین کو د مولانا عبدالباری صاحب دوره تفسیر القران دا نمبر کیسټ چې په ټوپای محلہ ترکزی مسجد کې 15 6 2009 کې شوره د دې د مرایدو په ته ساتي ارشاد ته د سنت کیسټ اې ای سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن کازان د مین چوک جنگی روټ صوبي پرپرایټر ادورشیر په جی موبایل نمبر 0301571124 خوجامي ول بيان کئ دا عبد الله عباس رضی الله عنهنا یو قول ذکر دین چې مراد د وحشرون نس شه ری هر چا مناسب دا حشر دی نو هغه واي حشر کل شی ان الموتو ده هر یو سیز حشر هغه مرګ دین سیول انس سیول جن ول انس سیوا د انسانانو د پیرانو چې انسانان او پیريان به قیامت کې راپورته کیږي دا د حشر دی او د دینه الهاده نورو حشر سره بس مرګ راتلو ختمېدل دا د حشر دی حدیث کې جرازي نبی عليه السلام وی صحیح حدیث دی چې قیامت برز بعد یا اخرا بیزا را بیځه چې هغه وحلی چې دا هغه خکر نو ظلم په دنیا کې کړی قیامت کې به الله راپورته کړي هغه به کنه بدل یعنی اخطار ور دي به اخطار ور سروي وهلي هغه به الله را پورته کوي دي بلنه بدل اخلي دابل به تي بدل واخلی چې کمی زخمی کړي دنیا کې ولا تکلیف پر کړي حدیث مطلب علما دي کر کوي تعویل دا غي مطلب بيدانه دي چې دا سروي به را پورته کوي اخطار نه مراد ظالم دی د اخطار نه مراد ظالم دی او دي به اخطار ور نه مراد مظلوم دی چې ظالم او مظلوم به الله را پورته کوي او بیعب ده ظالمنا ده ده مظلوم بدل آخلی بارحال والله علم سمه الارب بهم بیعب ده رب ده دی یحسرونا ده بجمکولشی واللزین کذبو بی آیاتنا زجر ذکر کئی ده پارد تقزیب کونکو آگا سان کذبو بی آیاتنا چنسبت ده دروگو کئی آیتونو زمونگتا سم من کان دی دی و بکمونو چالاگان دی فی الظلمات پتیروکی دی با دی خونه بلکه دایغه واجبه پتالونه لګیدان او دارنګی کارونو ورس به اوریدل هم مراد د دینه ړوندوالی دکونووالی او دچاړوالی نه داده چې د کمسیز دفعره الله وګور کړه نه غي په ناوریدو کمسیز لجبور کړه نه غي په ناوریدا بلکې دا غنه الټه لګیا و مای شئ الله چا پر چلای را داو کی یسلیل هو د کوم را کول دا مای شئ الله چا پر چل الله وغاړي یوزللهونو گمراه کیغه او مې شهادت د پاره چې خو غشي یا جاله علی سورت المستقیم او گردید الره پلاره نیغه دانی او گمراه کول وصل کار د الله دی دا دی و جن یو سړی ته الله هدایت وکړه نه دې په دې غرور نه کوي تکبر دی کوي ولکه قبلې سره دین نه لګی کوران سره دین نه لګی دی خو مخکته څه نه کینه لګا دی تما جه ور بهر دي ني نو او هدايت تر اوصل د الله پلاس کې دی نبی عليه السلام د دعا کولا یا مقلب القلوب ثبت قلب على ديني کا اې د زړونو کا غو کی ان کیا زمزړه پ دین باندې مضبوط وساته قل دعا راي کوم خبر را کاين ان اتاكم عذاب الله کچ غراشد است عذاب د الله او اتاتكم الساعه او یا راشت تاسو قیامت نه غیر الله تدعون آیا بغیر د الله نه بل څوک را ان کنتم صادقین ته ایتا سریشتنی بل یا هو تدعون بلک دک الله تاسو را بلې نفید شرک فی الدعاء چې کټکلیف دربه نه راغې نو بغیر د الله نه بل ته کوي او کاوازو आवाज کوي نه قبول لن شي ته مې خدا د دا جدک کوي आवाज الله تاسو را بل رمضان شوای نو تکلیف کې مییادي د پرهته کې د نهیرې پهی چې پهو لېیک الله رب د ما غته کللیفته دونه ال چې تاسو را بغېته انشااع که خوهشي الله تن او هیر ک تاسو ما تشری کوون او چې تاسو الله سره صداریړويلهقدررسله اللا او ممن من قبلې کو تخیېدوننییابي اوځ کار د ابتلا پهنیمت او عصابکه دررسله ال او ممن کنن لږمونږ ډیر پغمباران ل ډیر پ غمباران ممن ډ او متونتهمن قبلې کاستان نه مخکين دفااخناهم بالبعاسي نیولليمونږ دغقومونه په تف <تصفيق> دمال وذ رايو په لا الله هم ي تزور راون د دپاره چې چې کله ر لزتا پهفل اوول از جاہا ہم با سنا کلچ براغ دی تازاب زمونگا تظرحو چا عجزی کڑے وے تا فلولا دی تظرحو سر دے یعنی از جاہا ہم با سنا کلچ براغ دی تازاب زمونگا فلولا تظرحو انو دیولی عجزی نکولا دی تکلیف ٹیم کی خدیل اللہ تا عجزی پہ کاروا ولیکن کسد قلوبهم لیکن سخشل زلون ددائی وزینا لهم الشیطانو استقل دی تا شیطان ما کانو یاملون اغا چې دی بک ما مرونه کولا فلمما نسو ما ذکرو به هر کله چې دی پر خدا فلمما نسو نسو به معنا ته ترکو سره روح المالکی علما الوسی رحمه الله وی فلمما نسو فلمما ترکو ما دعاهم الرسل الیه وردو علیهم کله چې دی پر خدا اغه مثال چې کومې مثالې دی انبیا و بلل او دای دا مسلا آغی تواپسکلا سنگای وپسکلا فرد دو ایدیاهم فی افواهیهم بس چا آغی با دخلینا مسلا دا د راستانو دا بولا پخلالا سکھو اوی به چنے منم ای فلمانسو هر کله چی دی پری خدا ما هغه مسلا دا توحید زکی روبی چی دی لنسی اتور کلا شو پاگی فتحنا علیهم منگار اپرانستی پا دی بامی ابواب کلشین دروازی داری اسیزو مانا دادا چمہ دا پی دنیا را پران استا حتی تردی پوری ازا فریحو چ دے مصول پی ما پاکیس اوتو چ دے لیور کڑشی ہوں اخذنا ہم باغدتان نمگا انی والناسا پا فا ازا ہم مبلسون دا غا وقتی ہو دی نومی دا در حمد دا اللہ رب العزتنا فا قطیا دابر القوم اللزین نو پری کلی شو اجڑ دا غا قوم چی ظلم کرو والحمدللہ رب العالمین تمام صفتون دخد ای یہ کہ واذ اللہ علی رضی چر مخلوقات دے ایت کی دو جملے دی فقط ادابر اللذین ادابر القام اللذین ظلموا د کافر جڑ پڑی کله شو مونډیو وستیش والحمد او صفاتنا نخدیت وب وا عطفا الحمدللہ رب العالمین تمام صفاتنا نخدیت اللہ علی رضی چر عبد مخلوقات دے مطلب څه دی یومت نبدا چا لا وې کلا دا ظالمان ما تبا کول نجات ورکون کې څوک نو ولي ځکه الحمدلله نجات ورکول زمو صفته او ما هلا کول مبل ځکه دا صفته دو دندا چې کلا تا پاته ولا کې د دشمن تبا شه نو خا حقیقه په ما انا لله و انا الیه راجعون نو وای باه چ الحمدلله رب العالمین تمام صفه دونه خدای توب الله لرضی چر عبد مخلوقات دی اده جمبل نا فرمان به الله مړ شي ده به سر کی ولادي شياب مړی جنازې له بیرواني کا ديانه به مړی جنازې له بیرواني الله شکر دې داسوا چې بده دا بيدینه مړله دا کافر مړله جړې اوه ته الحمدلله شکر دې چې دن عمل خلاص یو یو بدعتي جمړشي یو عالم وای موت المبتدی فتحن فی الاسلامی د بدعتي مرګو د اسلام غلبه دی چې مرشن الحمدلله په وایا او چې مشرک مړ دی اوبیا د اسلام لوی دشمن مړ دی وطاغم الحمدلله وایا ډیر خلک تاسو چې په امریکا کې یا په بل کې توفان نشو خو یا ډیر انسانان پکې مړ شول انسانانو ډیر سپیو قران وای اولایک او هم شر البریا ناکاره په مخلوقاتو کې کافر دی چې مشرک کافر باندې او عذاب راغلو الحمدلله په وایا والحمد لله رب العالمين شکر دے خدایته دا پلید دل ریسم قولا رائتم رد شرک بالتصرف قل دوایا رائتم خبر را کیں ان خذ الله سماکم که ختم کی الله غن استاسو تا کبد اوری دوستاسو اپ سارا کوم تاکدلی دوستاسو فختم علی او مهر لگی استاسو بظنون بہمی من اله غیر الله سوگ دے کارسا ثواب اللہ نہ یا تی گومبی چرالتا صدا سی زنا یانیا الله وئی خدا سوخته چا غون دل از ختم کم سرګو نظر دل از ختم کم توسل دل مهر لا گوما من الہ غیر الله سوک دے کار سات سیوا دل اللہ نا یا تی گومبی چروخ کی دل از سی زنا د پنځش یو القران نه مولا کې سټمه اوریدو نا من الہ غیر الله وېدا دی یو سره لگا وک د کار د کاو چې غګونه دله روغ کې څوک د کار د ړاندو چېستر کې دله در کې څوک د د لیوانو چې زله دله در کې چې الله زه کوم څوک به روغ نه کې حال کوی نومیی دا بابا د لیوانې بابا دیوانه باباته چپ په خپله دیوانو تا به سر وخې په خپله نیمګړه تللی دی نو تا به کم دا نهپره کې مطلبی اندک کدی چا اللہوی له دا ختم کم نمانی لاغن غیر اللہ بل سک کار ساشتے یاتی کم بی چراڑی تاستا دی سپیر پاٹ وقت ختم کم نسپیر پاٹ پکی لگی دا طاقت دا وردو چا ختم شکن در طولی دنیا طولی انسانان نو گنا رو باسا دیکی بکارو نکی دا طاقت دا الله اللہ یادی آلا بروغی لاری بروغی خوچا طاقت پکی نئی اللہ کسی جل لگی سرغي روغي بلکل بالکل روغي راغونه روغ دی آو دا نظر ضایشت آو دن نه پکې نظر نشته سچل پکې کوم غانه ډیر اړې الله رب العزت وای چې ما مخلوق پیدا کوله د اختیار پکې هم زماده یې انګرو ګرا کیف انصرف الايات څنګه کیسه ما کیسه طریقې سره بیانو تو نه د توحید هم یسدفور بیا هم بې محل دی الله رب العزت توحیدنا الله سوره تنامی وګد ټېني او زمونږ دوستا زونه ټول خبره په کې سړې کوي بیا سوره تنامی ودرو راځو کېږي او کنا مونې کتل وړنه پر رمضان کې چې تل سوره تنام شروع شي پنځه برګي نور لا شي چا پاته چا او دېلې نه پاته پاته هوځي چا نه دې او دېلې نو ګیږي سوره کې د نسپ راتني په دوو ګڼو کې آیا په درو ګڼو کې سوره تنام نو ویلې کېږي وضاحت سره به کې وندورو ګوراکه فنصرې فل آیات څنګه قسمه قسم طریقې سره بیان وایو ته توحید د الله بلایل د توحید د الله فصنمهم يسدفونا بیام به مخړی ورځ کوم ځای نه شروع کړی دا الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض باسمانونه راغستې دا راغستې دا راغستې دا رغړګولو پوری ترډوبولو پوری بیاستا تر بدن پوری الله رب العباد کوئی دې خپل ځان نه شروع کا تر برا اسمانونو پورې وګرځه پدې ټول کې اختیار غره زماده د هڅې قدرت د بل پلاس کې نشته نو قل دوایا ارا ایدا کومه له خبر را کوي ان اتاکوم عذاب الله کرا شي تاسو عذاب ده الله بغداد نن اسابا او جهره تن او یاخ کرا فمید فعه دبد نسکلری کوي کالا زبر ولینو نسکلری کې لري کې ده نه یحال یہلاکوں مشیہلاکولے یا حال یہلاکو آیا ہلاک پکڑے شی ال القوم ظالمون سوا دکم ظالمانون بل سوک بالکل یعنی کہ عذاب راغے سوک لری کون کې نشته او ہلاکیږي بسوک ظالمان مراد ظالمانو نو سوک دی تفسیری خاصن وای یان المشرکین لانہم ظلموا انفسہم بشرک و المراد انه مشرکان دي زکه بخل زانه ظلم کړل دي حضرت شيخ سلام همان اور رسول المرسلین دا جواب د صالح مقدره هغه سوال دا چې لولا انزل عليه مخکم ذکر شو چې پدبا نه خولي ناراضي دي موجزه ون توری نه پیش لایې په کار دا دي چې نه د الله پیغمبر موجزو اختیار خود سره پکارو غونه دل حسن اس موجزه پکاروي د الله جواب کوي اما نور س موررسلی نه نلی مون پ غمبران الله مو شرینا مګ زیره ورکونکی اومونذرینا یاره ورکون کې فمن آم نوچ چې ایمان راړه په اصله هاو صحیږ خپل مال پهله چې مونږ پی غمبانان او یاره ورکې باز نور د پیغمبر پهاسې اختیارات م اوس دغه خبره ده هرکه چې ایمان راډیه کنه راډی والذین کذبو بیااتنا آګه سان چې نسبته درو یو کزم غاتونو تا یم سو ملعاب او برسیدې تا عذاب اما كانوا یفسقون په سبب دنا فرمانه دای قلا اقول لكم ان دی خزائن الله جواب د پینځم اعتراض کده پیغمبر وینو مالدارا بوي پکارداری کله سره خدای دنیا دولت وکنه دی دنیا کې د څه خواردې تا کاری خوري اخرت به دغسی ما جواب قل ته لا اقول لكم زنا وام تاسوتا اني خزائر الله چې ما سره دي خزانه ده الله ما کله ویلی دي چې د ګنډو مال نارې د دنیا په اتیوار او نذر امامت سره د پیغمبري او د رسالت سره دنیا ضروری ده د نبوت سره ضروری دي نه نه ماندی لی انرا سره لا اقول لكم زناوام تاسودایندی خزائن الله جما سره دي خزاني الله بسرا زای ما سر ملګری کیږي زبد الډیر ډیر کومه مې ندی ویلی نه را سرهشته ولا علم الغیبا او زه نه په پیغمبر ابو بامد دا, دا بل اعتراض جواب بل اعتراض د دې دا او کته پیغمبري نو مونږ ته شاند میو نر خوایا چا غدای کې سرهټ چلی دي نه جواب ولا علم الغیبا زه نه بل اعتراض د د اقول کو لکو من می ملک دی بل اعتراض ده چېې حاض رسول یا کولو تووا یم شيلساک پ غمبر لسه چلې چې بازار کې درځي خوراکم کوي پیغمبر غمبر وي وله کولو لکوم من می ملک ما کله ویللی دي چې زفرهیخت ما خوراک نه کوم ستاسوونه انسانې حاجتونونه ديره سره ان عته به او خو فرق دی چې کلهته حال ملغب نهئ د خزانو اختیار دی پلاس کې نشته او انسان همي نو په مونږ او تاکي څه فرق دی اغه ان اتبعوا زدا به لارې کوم الا ما يوها الیہ مگر د هغه چې ما توهی کولې شي فرق دا دی چې زدا وحي بس روانه او تاسو د کیسو په سر روانې ما تا وحي کیږي نو زدا هغه تا وداریم اغه هي تاسو لم ده خطا څه نه نو کل تو آیا حلی استویل اما ایا برابر دیوند ولبسیل لدونکه ادیات کی برلیان استلال کی داسه دری کی سره چې ګوره پیغمبر علی صلوات و سلام وای الله تو ایتو داسه چې لا اقول لکوم اندی خزائن الله تاسو نوم چې ما سره د الله خزانی ني ولا علم الغیبه نه تدعا ما چې بغیب پویګم حالان کی خزانی عمره سره دی په پټوم پویګم پویګی دی داسه اشه دا اندیرلی اشو قرآن کریم الله فرمایل وې دا ډیر حرامي جرنیل دی د په داسې طریقې سره غزار ابو ابوبکر صدیق ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی شرک نازان بچکا وا وله وې د سړی ته داسې په مزه مزه راځي لکه د میگی د خپو کشار کې سړې ناوړي د تکه سره شرک ته یو طرف نارغلی د پزانی پهیا یذم رذمره پټکی به تړلی شینیش نه خلک ټوله اګند ولا خيده بيغني ما غي سو اي ولا علم الغيب دا ته په پين دي مطلب سو لا اقول لكم عالم الغيب دا ته هم چې په پټو پويګما معنا دا دا چې تاسو ته نوما نور خو خزاني مې په لاس کېشته او په پټو پويګما نور بس بیا دابلم پیا تفکا ولا اقول لكم اني ملك خدا پنا تفقي زنام داستې فرخ دایما قال ان زين فرختان ده خو غلط ده تاریخ دغه نو بشر انسانان هغه خدام نه مني خو فرښتېم نه وي ګورې بریله نبی نبي السلام بشروم نه مني فرښتوم نه مني پته لګیتی وایسون پر یتو کې نه ده جنات نه ده په انسانانو کې نه ده دا خبر شته د دا دایلاکه دا ما دا کیدلا قران وای وردا ضروري ده چې پیغمبر به انسان مانی سوره کعبہ اخری ایت ده انما انا بشر مثلکم یو څلید پیغمبر د بشریت نه انکار کینو ګورې پدې سره کافر کیږي یا دوی مندی دی مولانا زم ګلاندی او کاستا پوسو کوم او یی دی بریلانو پسې مس کېږي بیا کیږي ور پسې ودا زم دایګه پس مونږ دایګه دوره فرق کوئ نشته بعد دایګه مینه کېلک پما خاطرې نه وي وای دایګه مینه کېلک پما خاطرې نه وي دا دوره فرق ما ګنيش نه صرف کافیر دینو صرف کافیر دینور دوره فرق پمونږ آی کې نشته لاسونه دوه دوه دوه فرق ما ګنيش نه او صرف دوره دا چې مونږ الحمدلله مسلمانانیو هغه کافیر دیني نو قل دو وایا خدا چا چا تحکاری قل دو وایا حلی اسطوی الاما آیا برابر دیدون در قل بسیر لیدون کے افلا تتفکرون آیا تاسو سوچا فکر نکوائی نو د دې جواب بستاسو سی هغه غدا اعتراضو کی اور پسی آیت را روان دی آیت نمبر ساٹھو او دارنگی در طول قرآن در مزمون دا خلاف دی بیا چاینده مفاتح الغیب لا یالمها اللہو دارنگی للہ غیب السماوات والاردین پپټو یو واسه الله پویږی کې پلی اندر به الذين يخافون ان يحشروا او دا چې د خزانو اختیارمن نبی علیہ السلام دیو کنه نه دی مخکې آیت تیر شته نه آیت نمبر 35 د دې دوا یعنی پیغمبر استه لاس کې د موجودو اختیار نشته کله خزانو مالک وې بیا خو خزانو کې هغه معجزات هم دي یا به دا هیڅ اختیارمن د الله نه نفي او کله سمايات تیر شي امسس الله بزرن فلا كاشف له الا هو وانذر به الذين تخيفوا اخرهي او يا رب ادي با نهالا کسان يخافون تغيير ان يحشروا الى ربهم دبي خبرنه چې جمع بګړی شیخ بل ربطا انذر به او يا رب ادي قران باندې الذين ها خلق يخافون تغيير ان يحشروا الذين چې راجم شي الى ربي مخبل ربطا لَیْسَ لَہُمْ نَبِیٌّ دِینَہ پَارَا مِں دُونِی سِوَادَ اللّٰہَ نَا وَلِیُّهُمْ سُوقْدُ صَلَار شَفِیُّونَ اَو نَشَفَارِسِی بَغَیْرَ دِ حُکْمِ دَ اللّٰہَ نَا لَا اَللّٰہُم یَتَقُونَ دِہ پَارَا چہ ہَمِیشَہ بَچِی دَ عَذَابَ نَا دَہَت مَطْلَب سُدِی او یَارَ پَدِ قُرآن مَے اَغُسُک چِہ کِیَامَت نَیَرِیگی کی اَو سَیِّدُ ہُمْ دَ کَ مَطْلَب دِی اُلِی مُسْلِمَانُونَ بَغَیْرَ نُورُمْ کِیَامَت او هغه مو بعضي مشرکانو کې داسې و چې قیامت منو نو الله وایي چې دغه د قیامت منون کې دی یرا چې ګورتاس دنیا کې دا عقیده جوړه کړی دا فلان کېبم خلاصې فلان کېبم خلاصې نو الله رب العزت هغه پر ورځې قیامت خلاصون کې ګورې حصو کېښتي نيو هو دا غا مطلب شو نو بیا پدې کې اشاره د دیته چې ایمان په اخرت زریادہ د پاره د فائدې اغه سوده قران نه چې قیامت مننه بیاه قران نه فائدہ واخله کنه بل مطلب ده چې و اندر به الذين او یرا په قران ما نه ها خلق یا خافون جهغی کې انابت وی او کوشش کوي احکام الهي میں سعی اور انابت کرتے ہیں ضد نهی کرتے مطلب دا یا خافون ادا چې په دې کې او کوشش د حق حاصلولو کوي او انګر به الذين يرا په دې کسان یا يخافونا چې هغه کوشش کوي او زدن کوي اي يخشرو په خبرنا خبر نه چې راجم شي الا مخبل رب تا سلام نو نبي دې لپاره من دوني سوا د الله نه وليو سوغ دو سلا شفیعون شفارسي لا انهم يتقون د دې لپاره چې دای پرې اسګار شي د دې لپاره چې هميشه بچي د اس عبدالله نه ولا تطرود الذین ادب نبی السلامطان کافرو نبی السلام دیمون بستا ملګری جو غو تاسو را د غریبانان نهستي د دې زر نه پاسو د دې سره ناست د شان سره مناسب نه ده الله وايي ديبانه څنګه وري ولا تطرود الذین مشلھا غسان یدو نربهم چر بلیح بل رب بالغداۃ والعشیء سهر وبگا یریدون وجهه غالی دی رضا دی اللہ رب و لیدت ما علیکم من حسابهم نشت دی پتا باندی دی حساب ددینا من شئن سشئی وما من حساب کاو نشت د ساد حسابنا علیکم پدی باندی من شین حزی مواری فتت ردهم کتو شڑی دی فتکون من الظالمین نشبت ظالمان انہا وکا ذالک فتنا بازاهم فدی صورت کی شپگ امتحانات ذکر کئی شپگ آکاباتی وطوئی یا وسلې دې هغه دین بیان اید الله په سم د ري کوي یا به په داس په وړه امتحانات رازي او یا به د دینه باز رازي د هر سړي د علم د بیان او د اخلاص خبره ده چې سوره علم او سمره بیان او سمره اخلاص او د هرې موافق په دې امتحانات رازي بیان کې کمیو علم کې کمي او امتحانات کې کمی ځکه چې امتحان راځي د هر سړي داس مناسبه او انبيو او بندي در ټول په پورا په پورا كاملې طريقي سره راضي دي بیا چې هم سمره طريقي سره د انبيو ډېر تابدار او تاغه باندې ډېر راضي وکذالک او دعشان فتنا بعضهم ببعضه موږ امتحان اخلو د بعض مسلمانانو په بعضه کافر سره لیاقولو دے دپارا چھ اوائی دئی انجام دئی چھ دئی وائی آہا اولائی آیا دا و خلق دئی من اللہ علیہم چې الله احسان کرے دے پدئی باندے من بیننا دمازمونگنا علی اللہ جواب آیا نه د الله رب العزت بے آلام و بے شاکرین پویزن کے پشکر گزارو پویے پشکر گزارو مطلب دا چې مشرکین او معاہدین مطلب دا پیوبل بانده امتحان دی وی اول امتحان په معاہد باندې دا دی چې مشرک با دا اعتراض کوي چې دا حق پرسته دا احسان دا یک یوازی پتاسو بانده اوش بل ہی سوک چه دا حق پرست نیشتے دا حق پرست یوازی تی دا بڑھنبه اعتراضی تا چه حق بیان کی او دا اوائی چه دې مقابله کی دا نور خبر غلطی دی دی بوائی ور افلان کې مولای صاحب افلان کې مولای صاحب افلان کې مولای صاحب افلان کې مفتی صاحب دا غټ غټ اولیاء دا غټ غټ درنی درنی خونی تیری شېنی هغه دا مسله نه دا کړو ولدا یو شوی پتہ دا کانی سورې شې دا, دا نبی له سلام تمبه له شو دا موسی عليه السلام ته شو فرعون موسی عليه السلام ته ویفه ما بال القرون الکلا لمشرانو بارک دې سخی الله ای خبرې نه کونی نو تا تا بم وای اخوانی نو دي کړي اتوای دا د حق پرستهي دروازه یوازه پتا کولا وشه نو جواب قران ذکر کړي عليه الصلاو و السلام شاکرین آیا نه دي الله پهیا به شکر گزارو شیخ القران رحم الله بفرمایل تب دان چا جارا کم نیکام ذکر کی داغه فزنه کین نیکان نو د دمبیر زده دان وای چا نه کانو نو, نو تبو یرزخوا ما دخ خلقو خو چته دا, دا مسله نه بیان کړي بس کیدیشی نے به بیان کړی او الله پر شکر گزار او تابدار پی جنې ما کہ بزایو زکه به الله رب ال عزت پما احسان کړی زکه زلا مسلہ کومه سو خو زما خو یقین دارې چې هغه زمانہ او هاغه ډیر شکر گزارو ای به زمانہ زیاته بیان کړی مخله کې بولا او چې ووبوي په دې طریقه باندې الیس اللہ و بآل ام الشاکرین ای ندی الله په یې شکر گزارو و اذا جاک قال جراشد تا گسانتی مرنالیزم باتو نو فقل سلام علیکم نو تو توای چ سلام دی پداسو اے تیر زادے چ سلام فوراتون کیا چایي ناس خو جواب ورکایي نو مطلب د دې دالې چ دا مراد د دې سلام نه پدېځي کیه هغه ته بخیرالی ویل دي او یاو ته دعا کولې تر سې فقل دور دوا سلام علیکم سلام دی پداسو مطلب د استعمالګری دی دین بیانې شاگردان شاگرددانې یو خوا بلخوا خودي ملاقات د را ستا مجلس ته راله نوټولو ته کلی ای ډګونه له ورکه دوا ته کوه کا تبارب دو کوم لا ز مکې د ستا سرهبه الله ننفسې پ خپ دان او الررحمه ته مهرابانې دته بهڅ وایي دا تهواای چې الله رببولیزت ډیر مهرببانه دي الله بهم کوې انشاءاللهته دیین بهیانوه الله به مهبانې کوي هم نام میله من کوم همهرببانانی ان <متنی> هو منا میلا منکوم چې چعملو کو استستا سوناسو ان باید جا حالت کن پهنا پو سرهسم مطبه ب توبوستا من بعدې پسس دد نه په اصله او صحی ک خپل عمل په ان هو غ فورو رارحم د الله د بخمګې نرببان شاگردله په تکلیف راغې پرشالی راله س مسله کوته پیښراله استستا څخدي ځي استستااس د ادب دادي چېې به شاګله ډاکګره نه ووررکي دوهم كده غنس غلطي شوي ما غلب ده توبي ترغيب ورکي چه توبه و باسا هو يعدادا تبه غلط الاروان اغطبو اجداكارا ما كوا ابيا شاگرد لمبا كارده چه ده استاذ و مني دك فا سم مطاب من بعده واصلحا وكذلك نفسر الآيات ده شاند من تفسيل ذر بيان وآياتنا صلاة چه حق واضح تي ولتستبين سبيل المجرمين اخکارش الارد المجرمانو ده ما قبدا دې لومړی اعتراض بدا کی چاک پر اس یوازې تئ مې چې د جوابو جواب وکې نو بیا بده سره ځلې غلې غلې بل نو کتاب لټې نو بل نو کتاب درک دا عمومي چیرې بद्दल کيو مسله د بل اډوشتانه نو دا ما او تا ته چلم خې قران چې د لومړی راځنه چې د مسله شروع کړه نو غره اهمه مسله به شروع کې دا سه مسله چې تر مرګې پرې نه دي هغه به ابتدا به دا غینه کې چې مسله د توحید دا تَمُ شِرِكَانِ اُمَّةَ تَوْحِيدُ وَایَا تَمُواحِدِينِ اُمَّةَ تَوْحِيدُ وَایَا دَا وَلَئِ من تفصیل سره بیان وایته نو د توحید سلام ولتسبین سبیل المجرمین چې واځه هغې لار د مجرمانو لمبه د دې اعتراض جواب نار ما نار ما کې چې ګوره دا اهم دا ضروری دا خبره دا پیغمبر علی سلام صحابو ته بیان کړی را او چې ندی پریني نو بیا به دا جواب یې ولتسبین سبیل المجرمین باب بیا بیا زکوا ما چې قران وایي د توحید بیان نو مجرم په معلومیږي پتا به ګلېږي چې مجرم کم یو دی چې مساله‌ د توهید بیان کې نو د مجرمه تان دې وراني هم پکېونه پیجن دل نو زئزک بیا بیا عوام ازام کې دیشي چې زمانه پدې بیان کې څه نقصان شوي نو دې له بته تان دې وراني خوده بدغه ټیم کې دا تان بیا مګي چې نن واه واه دما باندې وړې را خلګي واه واه مطلب دا دی چې ته بیان قديم امتحانات براځي او اعتراض یاد ساته نو مه بدای چېتابه ملامت کوي دې مه بدای چدانبه ولا مساله پات کیږي بس سړی لا خو دې زړه کړه روزانه دا کوم مساله راچا ته بل مساله وکړه نو کول دوایا مخکې طریقې د تعلیم دې ری شي درې داسال اورم طریقہ کول دوایا هني نه وي ته زمونه کله شېما ان اعبد الذین ابادات دغه چانه تدون چتا سيره بلای من دون الله سوا د الله نه کول دوایا لا تبعوا احواکم داسال اورم پنځمه طریقې د تعلیم زه زحف بغیر د الله نه بلک د عبادت نه منیم نو ديب بیاوي چیرې زمو نه نه کنه زحد تا سما خبره کوم زمنه د خپل کتاب پیش کومه مستاجواب بسين قل دو والا اتبو اهواکم زتا بيدارینکم نخوایش استاسو ساده کتاب تا د خپل خوایش موافق لیکلید اوځو خدای قرآن په سرانیم نو قد جلل تو زبا گمراهه ما اذن بدره اخ کی پما انا من المهتدين او نبیم ده ذاتم دون کونا ده ذات یافتاونا قران خو ای به دا الله نبل چا تر رحمت سمو آیا او بغیر دا الله نبل عبادت مکا او توای کی د فلان کیو مو کا څه کتاب لیکلی دی دیلی کلی دی دیلی کلی نه ندا س دا الله ده طرف حکم نه ده تاسو دا او نس تاسو کتاب کلا مسله وا بلک دا تاسو د خپل خواهش موافق جوړ کړي نه د خواهش شم کیتا پرې د را ده شم پل اننیالله به یې ربي شپګمه طرقه د تالیم هغه دا د چې ووایا ما سره چې کمبی دی نو د الله رالیغلیدي کلل دووا اننیالله بهې رببي ضیم پکارهوه زی دلیل د خپل ر د طرف نه مطلب دا پټې پهنا خبرې نهدي راض چې کیرو په مسکې او بهښ دلیل چا سره دی وکس ضبط می او تاسووت نسلب د نما ما دیما تستاجلون به نشته ما سره عذاب چې تاسو د تلوار کوي باغی زری غواړي نو ما سره عذاب نشته ینه الحكم الا لله نشته اختیار د فیصلی مگر یو کیو ازد الله يقص الصحا کا یعنی حق او هو خير الفاصلین دا الله دې ډیر به تر د فیصله کوونکو نه قلوا ان اني دا ومه طریقه د تعلیم دا او جواب به اعتراض یار کته پیغمبر وکنه نو مون دا مونږ دروست تباکړو وله چې توای په ځا سره پیغام د الله دی او زه بیانو. دا بیانوم امون خوینه منو نو مونږ خو دروستو پوری پاتې یو نو پیغمبر ته تو توا که زمما لاس کې اختیار وې ما به تروسو پوری وختي خپې کړی وای ما به لري کړی وای خدا زمما اختیار نه دی کول ته وایا لو ان دی کوي ما سره ما حذاب تستا جونه به چې تاسووارار کوی پاغې لکوزیل امروبنی و بیننه کوم سه بهکی شو وه زما اوستاسو تررمنده والله عالممو بظاللی نین الله د پو ی په ظال معو باندې او زماس کې اختیار شته د موجزیننو زما لاس کې اختیار د عذاب شتشته چې تاسو د باکم دا اختیار الله سرهدي نده هممه مفاتح الغیب اتم دلیل ل او رد دشيری کليلم وا انو رضی اللہ صحابہ مفاتیح الغیب چابیاں د غیب دی لا علمها الا هو نبی کی پریوانی ما کری کیوا دی اللہ مطلب څه دی د غیب خزانه کې علم د غیبو کېو خزانه کې پر تروت دی غیب د اللہ تعالی لغول دی چابیاں نظام تاریخ دی قص د د خزانه ما تول هم نشي تعلیم سوق نشی ماتوله او چا مځار نشته ده نو بیبامي سیواد الله نه بل هیڅ سوق نه پويږي دا یو تشبيه ده چې او زوراور بادشاہین یو شیخ خدانه کیدی کی مضبوطی تعلیم و توله کې چابيانې غسرې هغه هیڅ سوق نشه ورستی الله ډېر نه زوراور دي علم د غیب وي چې نه ځان سره خپل ساتل دی بل چا لنه دی ورکل نو سوق نشي حاصلونه و یالمو پويږي الله رب دې ذات ما پاوصو فی البری چوچا کی دیوال بحریو پلواندہ کی وما تسکتومی ورکتن نپریوزی او پانا اللہ یالمها مگر اللہ پوئی کی پاگی ولا حبتن یو دانا فی ظلمات الارضی پتیروض الزمکہ کی ولا رات بن اونیو لنشے ولا آبسنیو اچھے اللہ فی کتاب مبین مگر دا دیو ٹول لک پلوہ محفوظ کی یادی دا پیلم دا اللہ رب العزت کی مطلب څه دي او چيو دل نه هر څه الله تعالی معلوم دي فما تسقط مبرکتن د دې څه مطلب دي ولداد بر او د بحر نه بحر خونه ده فما تسقط دي سره تسقطو ذکر کړل په نه چرغ ورځيږي نو حرکت کوي اوس د حرکت الله تعالی معلوم دي چراسو کې دلې کلا نه زمکه پورې را سي نو په کوم طرف بتاويږي سوچور لکې بخورې په ځمکه به په کم طرف فري دا ټول الله تماموندي والله حبت زلومات الار دی والله ارتبین ولا ابین نه یو دانا په تیرو د ځمکه کې ځمکه کې چې دانه ده په خا کږي به تیغ به رادي پهی کې به سومره دانیوي دا به سرارويخوري کې انسان بخوري کله بیاخورري په کمه طرقبخوري نهتیج صی پهې الله پو دی واللا رد ولاابسن مے ولون چه نه یو اوشه دا ټول الله تعالی مالمنی اوچولاند ساوالو بیسا یارانګه تو ظاهر باندې اوچولاند دا ټول الله تعالی مالمنی او هو الذی دا الله غذاتی داد دا کامل تصرف دا الله رب العزت پاره یو نمونه ذکر کین چې د ټول عالم د ټول ذراتو د هر یو حالت نه خبردار او پاغي دا, دا یوازې الله دی ځان تو ګورم د بدن حالت مخک ذکر چه دسترگو دو غگونو دزرزی موار دے اللہ دے او سوئی پتا چې کم مختلف حالات رازی داقی مالکم اللہ دے و هو اللذی دا اللہ غزات دے یا توفاکم باللیلی چه دا او دا کئی تاسو دشبی و یا لما جرختم من نهار او پویگی پاگی چې کبای دو رازی و دا خوب و او دا بیخا دا د الله اختیار دے کافرون خوب تختول دے اگئی هر یو خوب د پار گولی خوریم او موږ ماشاءالله سبحان الله درس کې ناسي خوب ولرغلي او, او بیا ما سودان ما سودان هویتره په خوب کې گئی دی هیوودی یې هویتره گئی هو دې یو کاټ تر سره دی په سی, سی په دیو طرف چې سلام ګرځي کنه بیا ډوبل خو ګوري او ما کي زره چې نه بیا چپاله لاستکړي او زی په مخا باندې نو داد الله اختیار دی چې خوب راولې صاحبوله په میدان د جنگ کې خوب راوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ په جاسوس راغله ګوري چی بادشاہ کم دای کړی صحابو ته یو ورشي پټی کی بچتا کار کوي ای عجیب بهات شایې چلند حضرت عمر ډډه له غولې سره لاندې ګټای خېدل او ودلې بین داسي بادشاہ با دا خوب د لاله اس کې د دی له په پالنګونو نورځي زګه دا په لاله اس کې دی کله و ير دا د خوراک و جدان دومره خوراکو کې زیاد غو خوراک دوه جنې ډېر مسغوتو کې جن بیا خوب نورځي وهو الذی او ویخی اوستا اودو مالک الله دی په هو ل دا الله غذاات توفااکمبلیل چې اوده کوې تاسو و دشپې ما جاراحتم من نهار او پوهی کې د هغې باندې چې کو د ورځې سم بیا راپورته کې تا سولا راې په ب ورځ کې بلله رستا سر را پورته کې هر انسان د شلو د کې کې بله رپاسسی هغه شانا در خو پهې پات که نه کله کای سړی ود شي کایو طالبو یودو تقریبا درې ورځې پسرا یا یو هفته پسراږي چې قرآن ته بوتي لکه چاته درې وي دیسټل شو ملګړه ډډه ملګول یو ویره ډډه ملګول یو لغونه خوب مې کوه هفته پسراغه لغونه ډډه لغولې و ځکه چې سړي بچي خوب بلا څنګه الله ای بل راس کمره کوم سلام ل یو ځا ځلم سمان چې پرګړي شوانېټه مقراره سمایلې مرجو کوم بیا دی الله تاسو اوس کوم بیا دا خبر کیدا سولاره اما باغ سه کو ندم د اعمالو چتا اعمالونو کول هو القاهر د الله دي زور اور فوقي بادي پر تدفل بندي غانو نا ويرسل عليكم کی پتاسو حفظتن حفاظت کوون کی ملائک حفاظت کوون کی ملائک ملائک دو کیس ماین یو بني ګربل اعمال لیکلو د پاری نور دایي چاګه د خیرو ده خیر الهام کی سړی ته پسړکی ملائک د حفاظت لپاره کی د سړی حفاظت کین حتی ترې پوری اذاجهادکوم الموت تراشی یو تنستاسته مرګ نو توفت هو رسولنا روح اخلي دنه ملائک زمونږه او هم لای فریتونا بکم نه کوي په حکم د الله رب العزت کین مطلب دا دی چې د حفاظت لپاره ملائک مقرر دي او چې کله د روح غصو فرښتراشی کنا یا د یو د بیا لري پرې دي ولي قوم الله په دردغه ټیمه پورې دغه دغه په عادت حکم اوس نشته آیا به علماء ذکر کوي چې ورسول علیکم حفظه تن رالیږي په داس باندې ملایکی ساتون کې عملونه ستاسو سملون لیکي او دا تر کله پورې لیکي حتا درنې پورې اذا جاء حدکوم الموت تراشی یوتن ستاسو ستاسو مرګ توفات ورسلو نا روح اخلي دنه ملایک زمونږه هم لا فریتونه دای کومې نه کوي په حکم د الله کې ثم رد الى الله بیا بدی واپس کړي شی تا مولا او مل چې مالک د دې پرختیا علا خبردار لو الحكم رضی الله د اختیار او هو اسر والحاسبین او دا الله دې ډېر زری حساب کاون کې نه في الشرك في الدعاء قل دوايا من ينجيكم في ظلمات البر سو خلاصیدر کی تاسو لرا وتکلیف دو اوچی واله بحر د دریاب کی عبداللہ ابن عباس مانا کئی شدائدہ ہما و احوالہم اللتی تبتل الحواسا و تدہش العقولا یعنی سوک لاسے در کئی تاسو لرا فاغا تکلیف انو دو اچے دو لان دیکھیں چھاغا دو سڑی اکل خرابائیں دا سی تکلیف راشی چھ اکل سڑی اخوزیں فاغا دا سی تکلیف کی نجاب در کئی ان سوک دیں قل دو آیا من من ظلمات البری سوو خلاصسي <سؤال> در کوې تا سه تکلیف دو اوچو د دریاب نه ته دوونه او چې تاسو را بلئ ته زان په جزای سره په خفیت او دا وای دن جانا من هاې ی د خلاصره که د الله من له د دینا د نکوون نه منه شااکې شکر غزارونه نو طور تور توایا الله ی نجی کوم الله خلاصې در کوي تا سه من ها د دینا په من کل کربن او د هرو مثبت نه وسمما ان تم تشركونا بياتاس او هغه به خلنه چې شریکان د لوی الله سره قل دوه یا هو دا الله د قدرت والا علا پدی باندې ایبا سلام علیکم چرولیږي پتاسون من فوق عذابنا عذاب من فوق کوم د طرف تاسو او من تحت ارجلو کوم یا لاندې ذخبوس تاسو نه او یلبسکم شیان یا ګډی کې د تاسو سره مختلف خیال والا ډلې فَرکذا اسیر کلاشت افریقا باسین و یذیک بعضکم او سکی بعض استا ستا جنگ د بازو مطلب د الله د ټول عذابون زم حالات کینی برن عذاب را عالم لاند نه را عالم پتا سکی اختلافات تیرا کوما ان د رغورا کیف نصرف الایات څنګه کس ما قسم دریغه سره موږ بیانو دلایل د توحید لا الہ الا ه میقحون د پارچ دی پوشی به قوم زجر ورکینه من نن کولا نسبته درو کړي دې خبره ده دې قران ته قومه کا کوم څه هو الحق او دا دې حق دا توحید حق دې دا قران حق دې نو دې نکل باندې نو کول دوړتوا یا لست علیکم بی وکیل جنیم پتا سنګه حبان زی موار لكل نبي مستقر دام جواب د سوال له چې ډیر کله انکار کوي نو صاحب په ولې ناراضيږي داګه جواب دایته چې صاحب دا برازي خدایګه د پروخم مقرر دي لکل نبین فطار زه هر خبر مستقرن یو وخت د مقرر د هر خبر د پاره چې کوم قران کې موجود وي نو لکل نبین د پاره هر یو خبر چې قران کې موجود وي او یا مراد د دنیا عذاب او یا د اخرت عذاب دي او یا د قران مجید عام کول دي علیکولنا بین طارد هر خبر چې کوم قران کې موجود وي علیکولنا بین طارد هر یا عذاب چې داږي قران کې به ناشوي علیکولنا بین فطارد هر خبر خبر څه دي چې قران کې علاوه د دین دی دل <سؤال> را لي غل <سؤال> دي چې لي زهرهو عل الدين كله ديو بده ټولو دینونو غالب وي علیکولنا بین فطارد هر خبر مستقر وو دمو قرار اصوف تعلمون درځه تاسو به پوښاي په اذاره ایت الذين ياخذون دا ادب ذکر کوي مؤمنانو ته او نبي عليه الصلاه والسلام دا د نبي عليه السلام په واسطه هرې او مخاطب ته واذاره ایت الذين كذبتون يا كسان ياخذون في اياتنا چا غينا رواه بيزه په اس کې زمون کې په اريدان هم نمخوالو ددينه حتى تر لي پور ياخذوا جلي مشغول شي یہ حدیث غیری په بل خبره کې چې دای په بل خبره کې مصروف شین او بیا خیر د کو سره کېنی خدغه ټیم کې بد د سره خبرینه کنه باقی ني واما ینسینک شیطان کجری هیر کې ستانه شیطان دا حکم د الله حالات کو دمکینا بعد ذکر پس یاداشنا مالکوم زالمین سره د قوم ظالمانو یا فلا تک دمکینا بعد ذکر پس دو پس ده نسیتنا یعنی چې داسی مجلس کې که ناستی چه باغی کی دا اللہ پایتنو کی گھڑی وڑی خبری شي نو باغ خبره و تاو کا نسیت و تاو کا کستای امن اللہ خو خیر ده بیا که نا خوکوی خو نمر اللہ نو بیا ترا پاسا وما علاللزین یتکون من حسابهم نشت ده پاغا کسانو چه زان بچ کئی وما علاللزین نشت ده پاغا کسانو یتکون چه ده زان بچ کئی ده بیزایا ب من ه ساب د هصاب دې پضای بحاس کوون کونا پایتونو د الله کې منشي انه شو ولاکن دی ک لیکن په کار دی دی ننسیتو کې ولاکن ځ که لیکن د په باندې ننسیتو لا الله هم یتقون کوون د د پااره کې د ایزان بچ کې مطلب دا د چې یو سړی دی دله تونو کې ګړی وړ خبری کوي ان په اسپ کې خبرې کوي د په تا خو داغو د کزانشته ده خوها دمردا چې ځان تتابدار تابیدار نبی علی السلام وای نو د قران حکم دی چې کنتم خیره امهت اخرجهت للناس تامرون بالمعروف وتنهونون علی المنکر ودي بهتر امهت کی ته نهی عن المنکر کا د خیر و ته د هي خبر یو ته حکم کو دن اروو نه منکان وذر الذین اتخذو قریدا غسان اتخذو دینهم چې ګرزول دین اخبل لعبن لوبه ولا هونا تماشي وغرتهم الحيات الدنيا او دې دوک کیا چولي دي د ژوند لگا پرېداه هغه کسان چې ګرځولې دین خپل لو د دې سم مطلب یو مطلب دی دا چې دینه بس غني پرېداه کسان غسان ابتخذو دینهم چې غني دین لعبن لوبه ولا هونا تماشي څنګه چې لوب به فائدې غني د کسې دا دین به فائدې غني ډېر به خوند اوسم داسې شته چې له پکې څه چللې دې مطلب دې دی چې کمشې لوبي دینه غې ته دین وایي او بی دیني د نو دینو ته وایي لا کا او ګاډا نو وذر الذین پریغا کسان اتخذو دینهم چې غني دین نیولې د دین خپل الله بن لوبي لوبوتہ تماشو ترین وایي لکه د دی زمانی هغه جاهلان پیران خصوصا د دې زمانی چشتیاګ چې د خپل او باوجود لپاره دلیل ګوري په قران او حديث کې یو دې طاهر القادری یو ګمرا پیر دی جون دی دی هغه ته مفتي منیر طاهر طاهر القادری وایي بالکل سره د انوم سم دی هغه دې ټونکو باوجود لپاره بلل مېو کې څټ کته هغه دې لپاره دلیل ګوري په حديث کې نبی له صلوات و سلام فکور کې دا شيخه کې دی ماشومان او هغه نبی له سلام بلستان صدر پدان راخلې و وتاوري دی ا بهرسبه توسیکو کوي داسه د ظالم زمانی یو الله ای داسه خلق م بیا سجلی نو د پړیو باجی شروع شي ترسه په خپل تاڼی غا غي مریدانو ته غړیږي زرب گیرونا دینم د ګیر راراسي ته کیسبینه ګریه کډا بکای الان یو تنور پګا تناسي ما الله ای هرخه خلق پریرای چی دین نه لوبي جوړی کړي درې مطلب دا ته الله وا او نه مراد دنیا دا یعنی پریرای هرخه چی دینی د دنیا د گٹل و ذریع ده لکه دا دی زمانه بازی سیاسان سیاسی خلقه وزار اللزین اپری دیا آگسان اتخذو دین آم چی گرزولی دی نخبل لائبن ذریع دا گٹل و دا دنیا لائبن و لحوان ذریع دا گٹل و دا دنیا زکا چی قرآن و مجید کی دا دنیا د جنتا لائب بیلی شوی اما آزی الحیات الدنیا الا لائبن و د دنیا دا ژوند خو بسلو بیرته کې دینو الله وی هغه خلق پری دی چې دا دینې د دنی دنیا د ګټلو ذریعہ ګرځولې ده او لورم مطلب بنه مراد اختر دی دا مطلب دا چې د اختر راز الله او عطا پله له آب او پمستو کې تیری نو دغه خلق پری دی لکه زمونږ اختر سي رمزان شروع اخری اخري اشاره شروع اخت د ل راې نه راې پاتې رمځان پهحتت پا می دوی نو دغم م سرنی چې په د ما الله ضا کو که نه او د اختار د رضې د پاارده سرهقامی چې نوی ګه به د کم ځه پیدا کوم نه فلم به د کم ځای پیدا کوم او دی اختر ک با ځان نه ه سنگ جوړو نو گیره بریت ته ګړه پولټ طرفی یو د سوخی کممی سره او کاپلین داسې جوړی کې چې کله د اقریان په یو طری بل طرفی نو کله په د مضبانېګونونه پ لوړکی په د له سو ګونونه کړي نوکان للی پرښ لاست چې دنو کالا اچولېغاړی ته چېدننو مییل اچول په خدانو چې ګوری ته نوستر کې بهې شمیې چې خدای ه بازار ته راغلی د او کاک راغلی. هر یو ش د ځان سره غ کړړي په اللهوي چې د اخت راځې د له و آببه د مستو ګځولې اده خلک پرده سړوي د لدي ړهښه شوي بزارېلهځ نه پرید دګسانان اتخاذ دینهم چا ګرځول دین اخبلای بن والاوان لوبي تماشي وغرتهم الحیات الدنیا او دی دوکه کیا یا جوړې دي د ژوند بس دغه د دنیا دا او دنیا دا غا ذکر به بیان کدی ته قران انطب سلا نفسن ته د یو جنا چراګیر نشې او نفس بما کسبت باغی چکړې ودو چا ساملیکلې لا سلاه من دون الله نبی د لپاره سیوا د الله نا ولیو بچ کونکي بلا شفیون نشفارسی با غیر به حکم د الله نه و ان طادل و ان طادل اگر کدی فدی ورکي و ان طادل کچری دی فدی ورکي کلا دین پورا فدی لاو خزمنا یا ټول فدی دا ده چې د پلاست کی او بل د کی تیرشی ودی کدا ټول ازمکا د سرو زرو ډکشی نو ما تقبل منه ددنه ب قبول نشي وله ان لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَميعًا له هم مافل ار دی جميعیان نومثلله لفته د به کی به پفیددیور کې خو بیا پهد نه قبلې کې د په الله د اغه ځ نهدي اووهلا کللهځ نه دا هغه خلک یعنی دا مخاطب مخاطبغ خلک دی او بسیلو چ را غیر بکی شي سبو پاغې چېد س کړي ديله هم شراب نو من حی د ګرم ووبو پهذااب علیمون عاض در مطلب صدي. چگو را دا اصلا مخی کم خلق دے کننو دیتا حقیقت واضحا کا چگو دا قرآن تاسو ته دی او دا وی تاسو تا چگو را تاسو پا دی اخپلو عملونو سبا قیامت کې را گیریے خسرگی والا کلاو کا چه سبا په قیامت پا رضبانی بانے اپاتی نی لهم شرابن من حمیمن دید پاربی اوبو من حمیمن دید پاربی شرابن اسکل من حمیمن دا گرمو دیشیدلو اوبونا فلا دې لپاره به یاذ عبدناکې بما کانوا يكفرون سبب د دې چې دوی کفر کړو قل انادو من دون الله د آيات نمبر 73 پوري راسم قل نفي د شرک په دعا نتیجې د ټولو دلایلو صدا د ټولو خبرو صدا قل طور ته اعلان وکه انادو من دون الله آیا موږ راو بلو سوا د الله نه ما هواچا لرا لا ينفعونا چه فائدې را کولې مونږ لا ولا يضرونا نار لا را کولې شي دور دوالله عقااب نه او اګرزمونګ په خپلو پونو باې د اسلام نه بعد د ازهدان الله په د دینا چلله مونږ هدایت کړی دی کل ل شووبمونږ پهشان د حالکسسه ستاوت خوشااطېنو چې کومه کړ یا غ له شیطانو فلاړ دی پهمکه کې حیرانه او د حیرانو پریشان له اسابون د دملګریوي ی د نهبللی د اله دا ده ده طرف دا او غيوه طوي هي اتنا زمون طرف دراشه مونګ بل راشه مونګ بل راشه خدای ناوري ولي حاصله ده دې ما تقوري دي خوان الله رب اللي توي تو اتويا کچا د زستاسو دینو مانم زمام مثال به د اغلي و نيشي چې په هغه باندې پیريان او پیریان جي به سړي کيني کړه نه دې به خپل ملګرونه یو خوا خاطختی لری لری تهزخدي نو کلی پهشاړو کی کلی چېدنو په کم کی کلی په زغو کې وردن نه کوي او سم ځای تهبرې دي. اللله ت ته او آیا چې د ځستاسو خواهش په سر روان شم او بغیر د الله رب العزت نه بلته اووازونه شروعرو کوه نه زه به اسلام نه به ختا شم مثال به می ددي بیا به چېدننو الله به میراابی پغمبر به میرالی په او رمب نه کله په یو کند کې ورغلې کله په بل کند کې ورغلې ولې هازه زمانه باندې کیږي چې ځل بغیر د الله نه بلته اوازونه شروع کما ته کاډا خدایونه کار دی نو کله تور دوه وایا انه د الله نشه ک دین د الله هو الهدى د غ سیدایته یا انه د الله یقینا نه د الله هو الهدى وم د هدایت بل هدایت ست دی ننو خو خودلی د الله دی او چې د الله حدله هدایت د پریښودونه بیا حکم ده او د الله حدایت سر د چې بغیر د الله نه بلمرمت کوه او د اللله د هدایت نه خلاف خبر سر د بل رامد کولو په مریرنا مونږته حکم کړی شوي دیلی نسللیمالې لرب العالمین چې غاړ ک د ر د دا ده په ان قی مصللاتته او مونږته حکم دی چې کاهم کوې موځو و ت قو اویېګی الله نه په د الله غذات دی إله يه تشارون الله ته جمع کولې شي او هه ولذي الله غذات تلسم دليل اخلي کوي دې الله غذات نه خلق آسمان او ارضا چې بي لاګړي دې اسمانونو نامکي ويوما بقم بل حق دې پارا ده ښکار کول د حق مسلي ويومې ويقولو بقم راچ ابو يل رب لذت كون تشا فيكون شيبا كون تشا سمت ل د دینا سط و چېشا نو شيبه ومراد مړه کوله او بیا جوندي کول د خلکو دي پهاف د کوون سره حاصللی دا شو چې داسمان ازمک لاپې دا کړړي دي یو کولو په کمه چې وای باله کوون چېشا شا یعنی قیامت را شي داسمکه عمانونه د هرې دوران شي فیا کوون نو شي به دغهسې کار ختم شي او چې بیا ته وئ چې جوبی نو بس جوندی به کالوحقکوو ویناد الله د رختیا مراد پدیده کې د کولنا کلمه د کندا یعنی قولو دا ویناد الله چې کن الحقن دا د حق یعنی دا را روان ده بالکل بدیسی کی دی د مطلب د الحقن مراد قول نه مراد قران نه نو قوله ویناد الله رب ل د چې دا قران دی الحق او دا د رختیا دا رختیا رخ ویناد پدې کې جسدې مرختیا دي دی له ملکو د د الله د بعد چای یو میونفوفیسول په کمارت چې پوکې بهوای شي بشلای کې ننیم بعد چاهی ده او د غتې تخصیوکه د پااره د یاري چې تا سره یاره پیدا شي حاللی ملغب او شاهده پووا د الله په قدرت د الله پیدا کوونک الله قیمت راستون کې الله بیاژونې کوون کې د هررس الله پو یا په پټو بخکاره د الله نه بلسوک په هول حقي مل خیر دا قال لا ذي حكمه ولا خبر دار فاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ابراهيم لابي اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين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 دیکھ مسئلہ دا توحید ذکرکولا سارت درد دشر کے فیلیوں دے اعتقادینا دلائل اکلیہو س دلائل اکلیہ مخ کے بیان شو تقریباً لس دلائل اکلیہ بیان شو اسم بداغ مسئلہ دا توحیدہ دلیل نقلی ذکر کئ د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نا او دی رسول د ول سو ام بیا علیهم اجمالن په دی مساله باندې دلیل نقلی ذکر کئ هولم دلیل نقلی تفصیلا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نا ذکر کئ